A sötétség fogságában. Az olyan kicsi kalitkánál, amiben a madár repülni sem tud, csak az akkora nagy kegyetlenebb, amiben a madár azt hiszi, hogy tud repülni. Caroline Kepnisz Olyan lassan teltek a napok, miután visszakaptam a fiam. Egy részem megnyugvásra lelt, de a másik felem állandó rettegésben volt. Tele voltam félelemmel, nem bírtam aludni sem. Nem akartam drót elveszíteni, és olyan mértékben hiányzott, hogy azt hittem belepusztulok. Igyekeztem erősnek mutatkozni, de nem igazán sikerült. A legváratlanabb pillanatokban sírtam el magam, annyira kikészített a bizonytalanság. Minden percben, ahogy magamra maradtam, Andrew mosolygós arcát láttam. Emlékek ugrottak be, és összetörtem. Ha elveszítem, azt nem bírom ki. Lehet, hogy reggie igaza van. A szerelem az ebben a világban élő emberek számára teljességgel lehetetlen. Mi évekkel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy dacolunk, nem fogadjuk el, ami rendeltetett. Pedig olyan jól alakult minden. Talán Andrew számára valóban nincs menekvés a sötétség fogságából. Közben Reggie, betartva az andrew tett ígéretét, Las Vegasba bennünket. A tömegben lehet a legjobban elbújni, hangoztatta. Egy kaszinó hotelében rejtett el minket. Félelmekkel és kétségekkel küzdöttem. Némi megnyugvást nyújtott, hogy ott volt velem Elena, aki igyekezett bennem tartani a lelket, de láttam rajta is a folyamatos vívódást. Sokszor kaptam rajta, hogy aggodalmasan ő is a kezeit tördeli. Minden rendben lesz. Így kell lennie. Léptem mellé. Félek. Féltem őket. Napok óta semmit sem tudunk. Mi van, ha lebuktak? Hinnünk kell, hogy nem így van. A rossz hírek mindig gyorsabban terjednek. Már tudnánk róla. Próbáltam magam is ezzel nyugtatni. Elena, kérdezhetek valamit? Néztem rá aggodalmasan. Nem válaszolt, csak merett maga elé. Andrew azt állította, hogy te meg, Tony... Ez bonyolult, sóhajtott mélyet. Én nem te vagyok a fene enné meg, káromkodta el magát. Én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ő egy gyilkos, de akkor miért vagyok belehabarodva mégis? Mondta inkább magának, mint nekem. Az indulataimon keresztül el, hogy a karjaiba omoljak. Úgy érzem, mintha nem az ajtón kopogtatna, hanem belopózna az ablakon. Hiába dobom ki, újra és újra ott áll előttem. Bukott ki belőle, én meg elkacagtam rajta magam. Belopózik az ablakon, ez jó. Tetszik a hasonlat. Ismerős? Ezek nem is csempészek, hanem tolvajok. Elrabolják a női szíveket. Kuncogtam, ahogy ugrattam, de az kifejezése arról árulkodott, hogy ő nem találta viccesnek. – Mondd meg, mit csináljak! – Túrta hajába. – Vagy inkább ne! – emelte fel a kezét, amikor szóra a számot. – Valamit nem értek. – Mi van James-el? Ah, James, már szinte el is felejtkeztem róla! – hunytal el hosszan a szemeit. – Mi történt? – néztem rá értetlenül. – Terhes lettem. – Te kisbabát vársz? – kaptam a kezem a szám elé. – Igen. – amikor elmondtam neki, totál kiborult. Nem akart gyereket, gyűlölt minden kötöttséget. Azt akarta, hogy vetessem el, nekem pedig eszem ágában sem volt. De a közös jövőnkről alkotott véleményéről akkor bizonyosodtam meg igazán, amikor egy dögös kis feketével az irodája azt talán félreérthetetlen helyzetben találtam. Pillantott felém. James! Nem, ő sosem tenne ilyet azzal, akit szeret. Hát látod, pont ez az. Ő nem rossz ember, csak engem nem szeret eléggé. És most mi lesz? Nyúltam a keze után. Ha a gyerekre célzol, megtartom. Siklott a keze a hasára. Tony tudja? Igen, ő volt az egyetlen, aki tudta, mi megyek keresztül. Talán ezért is omlottam a karjaiba. Jézusom Elena! És én még a saját gondjaimmal traktáltalak, úgy szégyellem magam. Legalább elfelejtkeztem a saját szétcseszett életemről. Annyira sajnálom, öleltem át. Lelki ismeret furdalásom volt, mert általam ismerte meg James-t. Semmi baj, Chris, nekem nem kellett volna beleszeretnem egy olyan pasiba, aki egy másik nőbe szerelmes. Pillantott rám sokat mondóan, amibe belepirultam. És Anthony? Hát vele már kockázatok nélkül szeretkeztem, viccelődött, majd elkomorodott. Azt mondta, hogy ő vállalná az apaságot. Szeretné ezt a gyereket is engem is. Tony? Ez komoly? Tudtam róla, hogy Toninak régen volt családja, azt is, hogy elvesztette őket, de sosem tudtam őt elképzelni férj vagy apa szerepben. Nekem ő legtöbbször egy érzelemmentes pasi volt, csak nagyon ritkán és nagyon kivételes alkalmakkor mutatta ki az érzelmeit. Igen, csak én nem tudom, mi volna az észszerű megoldás. Adnod kellene neki egy esélyt, csúszott ki a számon. De úgy félek, meggondolatlanul megkérdeztem tőle, mi volt a legborzalmasabb, amit valaha is tett. – Megőrültél? – válaszolt. – kerekedtek ki a szemeim. – Nem, nem felelt. Csak azt nem mond, hogy te nem kérdeztél rá ilyesmire Andrewnál. – De igen, néhány dologra, de nem ilyen egyenesen. – Te is féltél attól, mit hallanál? Hogy együtt tudnál-e azzal, amit bevall? – húztál a száját. – Én nem akarom tudni. – Nem nekem kell ennek a terhével együtt élnem, hanem neki. Ha beszélni akar egyszer róla, meghallgatom, de ő már nem az az ember. Miért nem koncentrálsz inkább arra, mit érzel iránta? Jaj, Krisztól vagyok már azon a koron, hogy mint egy szerelmes kamas csak a szívemre hallgassak. De túl fiatal ahhoz, hogy élve eltemesd magad. Kockázat nélkül nincs siker. Igen, lehet, hogy Antoni kicsit rizikósabb, mint az átlag pasasok, de valljuk be azok uncsik is. Nézd csak meg James-t, bögtem oldalba. Te ennél többre vagy hivatott. Jól érzem, hogy te most meg akarsz győzni arról, hogy Antonia a nekem való pasi. Nem, én csak arra akarok rávilágítani, hogy egy hétköznapi férfi mellett sosem lennél boldog. Emellett Tony is megérdemelni végre a boldogságot. Így már ketten örlődtünk, hogy kijusson a két férfi, akikért minden pillanatban aggódtunk. A vendéglátónk azonban rendes volt velünk, gondoskodott rólunk, és igyekezett elterelni a negatív gondolatainkat. Istenem, Andrew, vigyázz magadra! Szükségem van rád! Suttogtam magam elé a könnyeimmel küszködve, ahogy a hotel egyik emeleti korlátjáról pásztáztam az embereket. – Ne aggódjon, Endrónak helyén van az esze! – lépet mellém Reggie. – Megrémültem, mert nem számítottam rá. – Lehet, hogy Drónak megvan a magához való esze, de rám eznek tartok tőle, hogy nincs szíve. – Ha áruláson kapja, megöli! – telt meg a szemem könnyekkel. – Ez nem történhet meg! – lépet közelebb és aggodalmas tekintettel méregetett. Tudtam, hogy ez csak azért mondja, hogy megnyugtasson. Vannak hírei? Érdeklődtem. Miért sóhajtott, majd láttam, hogy tétovázik. Jól ismertem már ezt a tekintetet. Érzem, tudom, hogy történt vele valami. Huntam le hosszan a szemem. Kérem, ne hazudjon, vagy titkoljon el semmit. Nincs rosszabb, mint a bizonytalanság, és az a valami, amit most a szemével látok. Nem tudok semmi biztosat. Megijeszteni viszont nem akarom. Mindenről szeretnék tudni. Kapaszkodtam erősen a korlátba. Fel tudom dolgozni. Oké, okay. az igazság az, hogy volt pár napja egy kis zűr. Az egyik emberem jelentette, hogy lövöldözés volt, és hogy valaki meg is sérült, de mielőtt az FBI elfoglalta volna a helyet, Ramireznek és Andrónak nyoma veszett. Azóta nem tudunk róluk semmit, felszívódtak. Az egész belső megremegett a félelemtől. Láttam Regina vívódást, de nem tudta, mit is mondhatna. Azt sem tudom, szektem fel a fejem a könnyeimet törölgetve. Ha Andrew belebukik ebbe, is meghall ránk, milyen sors vár. Néztem rá kihívóan. Mosolybújkált a szája szélén. Tudja, maga félelmetesen hasonlít valakire, csóválta a fejét. Ugyanolyan büszke, konok és határozott. Mélázott el, majd egy kis szünet után folytatta. Reméljük, hogy Drew épségben kikerül onnan, de ha nem, maga akkor is szabadon távozhat. Mondja csak, mit érnék el vele, ha bántanám magát vagy a gyerekeit. Elégtételt? Kérdeztem, miközben megvontam a vállam. Miért? Maga veszíteni el a férjét, nem én? Miért akarnék én még elégtételt is venni? Mert nem jut hozzá ahhoz, amire vágyik, amiért belement ebbe az ügybe. Hangos kacagásban tört ki. Tudja, krisz, sajnálatos, hogy még mindig nem ismert ki, pedig elég hosszú ideje van már velem összezárva. Én nem egy gátlástalan, kegyetlen gyilkos vagyok, emelte fel felháborodásában a hangját. Miért hiszi azt mindenki, ha az ember letéved a helyesnek vélt útról, hogy a lelke már szénné is égett? Miért gondolja, hogy képes lennék hidegvérrel gyerekeket ölni? Én, én... mentegetőztem, majd ráharaptam a számra. Sajnos találkoztam olyannal is. Sütöttem le a szemem. Az olyat vérengző gyilkosnak hívják. Lehet, hogy én sem vagyok makulátlan, de vannak bizonyos határok, amelyeket nem lépek át. Nem vagyok szörnyeteg. Ne haragudjon Jöttem zavarba. Nem igazán tudtam, mit kezdeni a helyzettel. És mi van akkor, ha Andrew kijut, de nem szerzi meg, amire szüksége van? Latolgattam a lehetőségeket. Akkor sem kell tennem semmit. Lesz nélkülem is elég gondja, nem gondolja? Összeszorult a gyomrom. Igaza van. Valóban, vadászni fognak ránk. Néztem rá rémülten. Ne aggódjon, egyben biztos vagyok. Andrew inkább meghal, mint sem ilyen helyzetbe hozza a családját. Ahogy ezt kimondta, bent a levegő. Andrew inkább meghalna. Feltört belőlem a fájdalmas zokogás. – Én, barom, bocsásson meg nekem, kérem, nem úgy gondoltam! – lépett közelebb is felém nyúlt. – Ne érjen hozzám! – ráztam le hisztérikusan a kezét. – Ezzel akar engem megnyugtatni? – pillantottam rá rossz Á, Ah, nem megy ez nekem! – fordult a korlát felé. – Akárhányszor igyekszem egy nő lelkét pátyolgatni, csak még inkább felkavarom. Az olyai elfehéredtek, úgy szorította a korlátot. Ne beszéljünk erről inkább. Majd egy kis szünet után utat engedtem a kíváncsiságomnak. a lányra gondol, akiről a múltkor mesélt? Hangosan fújta ki a levegőt. Igen, de erről, ha nem haragszik, én nem szeretnék beszélni. Maga pont olyan, mint Andrew. mélázta már rajta. Nem, ez nem igaz. Amíg Andrewnak van lehetősége küzdeni a boldogságáért, nekem esélyem sincs. Bosszankodott. Esély mindig van, csak keresse meg a megfelelő utat. Viki, ugye így hívják? Meglepetten fordult felém. Na, szóval sikerült meglepnem. Megnyugodhat, van esélye, nem kell róla lemondania. Ezt meg honnan veszi? Pillantott rám reménykedve. Mert ismerem a nőket, én is az vagyok. Emellett bevallom, beszéltem vele. Puhatolózott. Féltékeny. Meghökkenve szóra a száját, amekkor az egyik embere jelent meg mögöttünk. Uram, keresik önöket? Bennünket? kérdeztük egyszerre. Márha nem zavartam meg valamit. Lépett elő mosolygós arccal Andrew. Istenem! sikoltottam fel, és a nyakába vetettem magam. Andrew! szorítottam magamhoz, majd újra feltört belőlem az okogás. Nem akartam elengedni. Percekig csak öleltük és puszilgattuk egymást. A hüvelyk újával törölgette a könnyeim, és láttam, hogy ő is elérzékenyül. Lehajolt, majd hosszan és szenvedélyesen megcsókolt. Itt vagyok, visszajöttem, nyögte a számba. A meghatottságtól nem jött ki hang a torkomon. Szorosan a melkasához bújtam. Reggie emelte a tekintetét, aki döbbenten nézte végig a jelenetet. Meghoztam, amit ígértem. Jelentette ki maga biztosan. Sikerült, felelte széles vigyorral az arcán. Az alku szerint, amit kötöttek, nem derülhetett fény rá, hogy Reggy segített nekünk. Ő ebben nyíltan nem keveredhetett bele, mert akkor kitört volna a háború. A legkisebb kockázatát sem akarták ennek. Andrew megállapodása vele az volt, hogy attól a perctől fogva, hogy kihozta a fiunkat, magára hagyja Drút. Nem avatkozik bele a továbbiakban a dolgokba. Nem kelthetett gyanút, így felszívódtunk. Dró feladata pedig Ramirez kiiktatása volt, mégpedig úgy, hogy az emberei ne rágyanakodjanak. Ha Ramirez halott, és Andrew nem bukik le a haláláig, az övé lesz minden. Ha a kezében a hatalom, csak át kell engednie reggie aki így egy birodalmat kebelezhetett be vérengzés nélkül. Ezzel már elég erős lehetett a pozíciója, így jó eséllyel senki sem mer majd szembeszállni vele. Andrew pedig követett bennünket, mert eljött az idő, hogy megváltsa a szabadságunkat. Andrew! szaladt oda Elena is. Hála Istennek! ölelt át bennünket, majd a dróval érkező férfiakat pásztázta. Lehervadt az arcáról a mosoly. Tony? A hangjában félelem csengett. Csak nem engem keresel, lépett elő ő is. Tony! szaladt és ugrott a nyakába. Hát igen, józanéz, ide vagy oda, az érzelmeinknek nem tudunk parancsolni. A nagy összeborulást követően Andrew és Reggie Anthony társaságában elvonult. Habár aggódhattam volna valahogy egészen biztosra vettem, hogy minden rendben lesz. A kaszinó hotelében berendezett gyerekszobában vártunk rá, amikor belépett az ajtón, és elégedett mosoly terült el az arcán. Tony azonnal szaladt az apja karjaiba, dró felkapta, és szorosan magához ölelte. Elérzékenyültem, mert a szeme a meghatottság könnyeivel volt tele. Csókolgatta, ölelgette, ringatta a fiát. Hélivel a karomban odamentem, és megöleltem őket. Most már minden rendben lesz. Bújtam hozzá, és éreztem a nehéz lélegzetéből, hogy elsírta magát. Bele mertem gondolni, mikemment ment keresztül az alatt az idő alatt, amik külön voltunk. Reggie készségesen a rendelkezésünkre bocsátotta a hotel egyik lakosztályát. Este csak élveztük, hogy végre mindannyian együtt lehettünk. A hatalmas francia ágyon egymáshoz bújva beszélgettünk Andrewval, amikor is arra eszméltünk, hogy a gyerekek elaludtak mellettünk. Áthajolt a kezében alvó Tony fölött, és megcsókolt. Éppen meg akartam szólalni, mikor az újját a szája elítette. Feltapászkodott a gyerekkel a kezében, és átvitte a szomszéd helységbe, majd visszajött héliért és őt is átvitte. Utána mentem, elnéztem, ahogy lefekteti, majd gondosan betakargatja. Végig simított a kislánya halántékán, majd nyomott a homlokára egy puszit. Megfordult, és megtorpant, amikor észrevett. Pajkos kisfiús mosolyát villantotta felém, ami annyira hiányzott már nekem. Észveszejtően jól nézett ki, azonnal megmozdult tőle a bensőm. Olyan tekintettel közelített, mint aki mentem felfal. Ettől elkuncogtam magam. Átöleltem a nyakát, majd apró csókok kíséretében tolt ki a szobából. Ajkain ott bújkált a mosolya. Ahogy elért velem az ágyunk végéhez, a tarkómat megragadva mélyítette el az addig játékos csókokat. Teljesen belevesztem az érintésébe, ízébe. Törelmetlenül gomboltam ki az ingét, majd végig a tenyerem a fedetlen melkasán. Ám ekkor forradások nyomát éreztem a tenyerem alatt. Azonnal elhúzottam, és rémülten kaptam rá a tekintetem. Jézusom, ez meg mi? Tártam szét döbbenten az ingét. Hosszan vizsgáltam a testén égtelenkedő hegeket. A kezem a szám elé kaptam. Andrew! nyögtem fel. Nincs semmi baj. Ölelt át és ringatott. Mit művelt veled? Sírtam a melkasába, majd újra végigpásztáztam rajta a tekintetemmel. Egy kis ézelítőt kaptam a villamos székrejtelmeiből. Húzta el a száját. Andrew! Elakadt a szavam. Az elektromos áram okozta égési jól kivehető nyomot hagyott a bőrén. Csúnya égési sérülések tarkították a testét. Vége van! A kezeivel óvatosan kényeztetett, hogy ne a forradásokat nézzem. Az arcára irányította tekintetem. Vége! Hallod? Szabad vagyok, és csak ez az egy a lényeg. Meg is hallhattál volna! Csuklott el a hangom. Ha vannak külső égési sebeid, lehetnek belső sérüléseid is. Méláztam már rajta. Nem történt semmi bajom. Vágott a szavamba, és ő is felsóhajtott. De történhetett volna. Lettem indulatos. Elöntött a gyűlölet. Örülök, hogy meghalt. Csúszott ki a számon. Remélem, a pokolban fog elégni. Na-na-na-na, tapasztotta be egy csókkal az ajkaim. Az orvos szerint nincs maradandó károsodás. Igyekezett megnyugtatni. Istenem, Andrew! Karoltam át, és tartottam szorosan. Szeretném tudni, mi történt veled, amíg ott voltál. Töröltem le a könnyeket. Nem akarok erről beszélni. Talán majd egyszer. Most csak szeretném érezni, hogy tényleg itt vagy. Én viszont nem tudok lehiggadni. Az egy aberrált elmebeteg volt. Milyen kínzásoknak vetett még alá? Szegeztem a tekintetem az arcára. A testi fájdalom zsemmiség volt. Ami jobban megviselt, az a lelki volt. El a hitetni velem, hogy ő az apám. Mint talán ez volt a legrosszabb. Az apád! Ó, Andrew! Simítottam végig az arcán. Végig attól hogy ha ez igaz, akkor elveszítelek. Simult a tenyerembe az arcával. Miért gondoltad ezt? Mi közel lenne ennek kettőnkhöz? Lepődtem meg. Hogyan szerethetnél egy olyan embert, akinek gonoszság folyik az ereiben? Féltem, hogy egy átok van rajtam, nem csak a saját, de az apám bűnei miatt is. Annyi keserűség volt a hangjában és a szemében. Undorodtam magamtól, de a végén bevallotta, hogy hazudott, csak gyötörni akart. És ha igaz lenne, akkor mi van? Olyan buta vagy, öleltem át, és a tarkóját cirogattam. Nem számít, hogy ki az apád? Nem érdekel, honnan jöttél és miket tettél. ha hogy, hogy semmit nem tudsz a származásodról. Engem egy valami érdekel. Te! Bögtem a melkasára. Ha az ördög fia lennél, az sem számítana. A gyerekeknek nem kell bűnhődniük a szüleik bűneiért. Te tényleg együtt tudnál ezzel élni? Döbbenet tükröződött az arcán. Én veled tudok együtt élni, és a többire magasról teszek. Nem akarlak elveszíteni szapadtam az ajkaira. Olyan mérhetetlenül szeretlek, Kriszi. Én is téged, Andrew, suttogtam az utolsó leheletemmel. Hihetetlenül gyengéd érzéki szeretkezésbe fortunk össze. Ez volt életem legjobb szeretkezése. A külvilág teljesen megszűnt számunkra, csak egymásra figyeltünk. A másik rezdülésére és nem tudtunk betelni a másikkal. A hosszú, kimerítő együttlétünk után összebújva feküdtünk még sokáig. Andrew szinte rögtön elaludt. Nehéz napokat élt meg. Ám nekem csak nehezen jött álom a szememre. Még mindig a hegeket cirógattam a hátán. Figyeltem a békés szuszogását, beszéltem az illatát. Óvunkaroltam és arra gondoltam, talán most tényleg egy teljesen új fejezet nyílik az életünkben. Végre együtt vagyunk. Soha többé nem állhat közénk semmi. Lassan én is elálmosodtam, és végre úgy aludtam, ahogy már hónapok óta nem. Nyugodtan.